Є шість сходинок і колони Не поспішати Сільські дядьки під колонами смалять приму Він закурить уже у фає Білетерша, ваш квиток Я автор І вже Бермуд спішив на зустріч Розпростерши руки Шановний, вітаю вас із початком великого культурного свята На вас чекає хвилююча несподіванка це придумав я, Бермуд, яблука з рідного саду, незабутні пахощі дитинства. Обійняв за плечі, повів через своє до кімнати для почесних гостей. Перед ним розступалися, Ярослава впізнавали, віталися. Він теж кивав у відповідь, усміхаючись бронзовіючим обличчям. Зараз ви, Ярославе Дмитровичу, побачите дорогу вам людину. Приймете дорогі дари, поцілуйте руку, яка вас випестила. Ярослав переступив поріг. Клацнули вимикачі, спалахнули загодя виставлені світильники. Застрикотіла телекамера, на присядки танцював фотокореспондент обласної газети. Клац, клац, клац. По той бік білої ополонки стояла мачуха. Зелена в'язана кофта. Картата спідниця, фартух, чорний, вишитий червоною заполочу. На фартусі, мабуть, настояв бермут, екзотика, народне мистецтво, народні звичаї. І скрині фартух, і сприйданого, що його принесла батькові. І яким батькові весь світ дорікала, дівувала до тридцяти п'яти і складала в скриню. Було бучне весілля, була хата завішена рушниками та з скатірками, скриня набита добром, подушки до стелі, через рік після маминої смерті. Він так і не назвав мачуху мамою, ані разочка. Упертий був той хлопчик з книгою, а вона сердилася, що не зве мамою. Тепер вона стояла посеред кімнати, склавши руки на животі, Поверх чорного фартуха Руки, наче виплетені В конопляних невибілених вірьовок Натруджені руки Цього він ніколи не заперечував І допомагав, чим міг Можна було б і більше Але ж пенсію одержує Та й серце не лежало Що там казати. Якби рідна була жива Боже, якби була рідна Отакий ось день а так, це все спектакль Режисера Бермута. Ось він штовхає Ярослава у спину, мовляв, час, іди. І Ярослав пішов до журнального столика, на якому кошик з яблуками. Шановна, шановна, я ж вас навчав. Беріть кошика і вручайте синові. Яблука з батькового саду. Яблука були не з батькового саду. Червонобокі, наче звати. Фарбованою німецькою трофейною помадою на повоєнних новорічних ялинках з базару яблука. Їхню вартість Бермуд включить до загального рахунку. Рафа реклама. Реклама Ярослава Петруні. І вартість кошика з салону сувенірів. У батьковому саду росли скромні для ока Антонівки і Путинки. Ніде потім таких не зустрічав. Нема тепер таких яблук І ніколи вже не буде Справжніх яблук його дитинства Узяв кошика Нагнувся, поцілував руку мачухи Руку в мозолях, грубцях, У синіх прожилках вен Працювати ці руки справді уміли Але й ляпаси теж уміли давати Мачушина гірка доля, що наклалася на війну Підгірчила і його долю. Шановні, шановні, ставайте поруч. Кошик з яблуками у руки. Знімаємо. Не ляпаси найгіркіше в дитинстві. А коли нема з ким поділитися горем і радістю. Брак любові. Ось що найстрашніше. На випускні екзамени за сім класів приїхав інспектор з Мрина. Ярослав пішов перший здавати – Відповідав блискуче з історії. Історію він знав, п'ятірка з плюсом, інспектор дуже нахваляв.